Nem. nem. fogom magam. Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem. nem. <tos> Kej fel, Elég. ki a járossal, A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killodik már itt? Aztánál beszéltünk telefonon, hogy egyébként szoktunk egyeztetni, és kiderült, hogy te már itt vagy, korábban, mint én szoktam lenni, a beszélgetést az városi Önkormányzat támogatja, mert hogy a bátynál voltál, ha én az öcsnek vagyok tekintető, és akkor mondtam, hogy ha van kedved, akkor bárjuk meg egymást, megkaptad a pogácsát. Sőt a vizet is. Sőt a vizet is. És... Devúztunk, beszélgettünk, és gyakorlatilag egyik műsorból átültél a másikba, aminek van egy ilyen szerény bája. Mert, hogyha mondjuk ugyanazok néznék, de nem ugyanazok nézik. Niedermüller Péter a vendégem, és vele fogok beszélgetni, vagy ha tetszik, akkor ő beszélget velem, és a 061877-870 es telefonszám, már mondom, még egyszer 06187-087, ez most kivételesen két telefon is tudunk fogadni, hiszen egyébként Nidermül-Péter telefonon szokott a KFJ-ncsi rendelkezésére állni. Ma a 2020. szeptember 17-e van, én ezt például mindig a számítógépről olvasom, mert fogalmam sincs, hogy hanyadika van. Egy percen múlott negyed, nyolc ez a ncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint a rádióhallgatók nem feltétlenül a sorrendben, valami fiala János 14-en nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott mű Sora. Nem kell feltétlenül, téma rengeteg van, sokkal több annál, mint amit az emberből általában kiszednek, mert mindig egy-két látszól a témában kérdezik, oda miről volt szó. Hát tudat hát egyrészt, vagy hát nagyobb lét, legnagyobb részt a miniszterelnök tegnapesti bejelentéseiről volt szó. Érthető oknál fogva ez a 11 órai záróra, tehát hogyha éttermeket, vendéglátóipar egységét 11 órakor be kell zárni, ez nyilvánvalóan elsősorban, vagy hát nagyon jelentős mértékben érinti Erzsébet várost, hiszen mi itt az elmúlt hetekben, hónapokban létrehoztunk egy rendszert, ami most már elkezdett működni az éjfélig való nyitva tartással, a kritériumrendszerrel, hogy hogyan lehet éjfél után nyitva tartani. Szóval ez elkezdett működni, persze nyilván azért is, mert most kevesebb a turista, vagy kevesebb a lenni. de hát most ezzel, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy 1-kor mindenki be kell zárnia, nyilván egy új helyzet áll elő. Én mondom őszintén, egy dolgot nem értek, de azt aztán végképp nem értem, e, vagy lehet, hogy kettőt. E, ugye hétfőn a fővárosi közgyűlésben volt egy több órás vita. ugye e, ennek milyen volt a színvonal, ezt most hagyjuk. Ennek az volt... Ez ugye egyébként közt annak szól, hogy mi erről beszéltünk, mert ugye én ezt ugye hallgattam, néztem és váltottunk erről Én ezt most nem akarom okay. kommentálni, volt ott minősítés elég jobbra-balra, nem ez a lényeg. Ott a, a fővárosi közgyűlés Fidesz frakció egységesen tette egy javaslatot, hogy a főváros költségvetéséből különítsünk el 55 milliárd forintot arra, 55 milliárdot. Felment 55? 55-re emlékszem, de 50 volt, akkor 50. Tehát egy elég jelentős összeget arra, hogy támogassuk a vendéglátóipart, támogassuk a turizmust, az idegenforgalmat, taxisokat, minket támogassunk, aki ebből kerül. Most mindegy, hogy ennek van a -e realitása vagy nincs, de hétfőn volt egy ilyen javaslat. Majd két nappal később a miniszterelnök hoz egy döntést, vagy a kormány hoz egy döntést, amelyik szöges ellentétben van. egyébként áll egy már szombaton meglevegtetett. Igen, szöges ellentétben ezzel, mert nem azt mondja, hogy akkor támogassuk, hanem azt mondja, hogy 11 órakor be kell zárni. Most én azon nem akarok elkezdeni filozofálni, hogy miért pont 11-kor, hogy 22.50-kor még, még nem jó. Nem te vagy az egyedüli, aki Tehát nem ezt, érti. Ezt, ezt nem lehet. De azt nem lehet érteni ebből, hogy miért kell egymásnak gyökeresen ellentmondó intézkedésekre javaslatokat tenni ugyanattól a pártól. És ugye ennek a függvényében, ugye a miniszterelnök bejelentető, hogy 11-kor zárul, ennek a függvényében még, hogy mondjam, értelmetlennek látszik az a fideszes javaslatok, hogy 55 milliárdot, vagy 50 milliárdot különítsünk el. Szóval ez megint egy példa arra, hogy teljesen össze folyik a válságkommunikáció én szerintem. Ugye a második része, az pontosan ez a, ez a 11 óra. Most nem akarok itt különösebben sokáig nyafogni, de, de hát azért mégiscsak, mi heteken, hónapokon keresztül dolgoztunk, hogy saját hatáskörünkben létrehozzunk egy rendszert, ami a nyitvatartás. Ebben részt vettek a vendéglátósok is, és szeretném mondani, hogy a vendéglátósok között olyanok is részt vettek ebbe, akikről pontosan tudjuk, hogy nem az ellen, ellenzéknek a szavazói. Tehát volt egy közös akarat. Most miről szól ez a történet, ha nem arról, hogy a miniszterelnököt nem érdekli, hogy a helyi közösségek hogyan hoznak létre és hogyan működnek -e együtt, mit találnak ki. -e. Ő azt mondja, 11 órakor, 11 órakor be kell zárni. Ez egy értelmetlen, rossz és ostoba döntés volt. Jó, én számtalan dolgot nem értek, és annak csak egy nyulványa ez a 11 órás zárás, mert ugye mindenki megengedően beszél arról, hogy az országot még egyszer nem lehet lezárni, de lassan a feltételek a külső, vagy a betegség okozta feltételek, vagy a betegség okozta, vagy a vírusjárvány okozta körülmények, azok rosszabbak, mint amikor elrendelték. És azt, hogy azt nem lehet még egyszer elrendelni, az valójában kommunikációban, miközben mi beszélgetünk, és nem kommunikálunk, az alapvetően a nemzeti konzultációra van alapozva, arra az állítólag egy millió ezer ember, aki különböző kérdésekre még jóval lesz megelőzően válaszolt, miközben ez gyakorlatilag, és nem elvileg, egy szak mai kérdés. És ez elsősorban szakmai kérdés. És hagyjuk meg ezt a nemzeti konzultációt, mert soha nem fogjuk megtudni, hogy hányan válaszoltak ténylegesen, még kevesebb az, hogy mit válaszoltak. Hanem csak én nekem az az alapvető problémám, és ezt tényleg abban azt mondani, mert ebből a polgármesteri székből látom, hogy olyan fokú összevisszaság van, amit egyszerűen nem lehet kezelni. És mondjuk egy másik. Hát ezek lehet kezelni valamilyen módon, de nem kívánatos. Mi az, amit nem lehet kezelni? Hát például nem lehet kezelni azt, ami az iskolákkal történik. Ugye nekem van kettő darab iskoláskorú gyerekem, eleve tudtuk azt, hogy az iskolákban nem fogjuk tudni, tehát nem fogja tudni senki, se az emi, sem a klik, sem maga, jó Isten, kizárni a vírust, tehát akkor arra kellett volna egy stratégia, hogy mit csinálunk. A legkülönbözőbb kapkodásokat látjuk nem csak a kerületben, hanem mondjuk a gyerekeim iskolájában is. A tanárok, az igazgatók, az iskolavezetők nem tudják pontosan, hogy mi az, amit csinálni, kell, mert az EMI által adott protokoll, az nem, nem valósítható meg. Tehát azt olyan emberek írták, akiknek gőzük nincs arról, hogy hogyan működik egy iskola mondjuk 15 éves gyerekekkel teli. És most itt állunk, azzal a helyzettel szembesülve, hogy az egyik osztály bezárják, a másik osztályt nem, az egyik osztály visszajöhet, a másik osztály nem jött vissza. Olyan ö, rendszer, olyan kaotikus rendszer alakul ki, amivel senki nem tudja, hogy mi a feladata. És ha valami ha valami segíti a vírus terjedését, akkor ez a káosz, ami mindenünk megvan. Én a kerületbe is ahányszor elindulok be a hivatalba, és elmegyek több iskola előtt is, mert úgy visz az utam, azt látom, hogy ott állnak az emberek az utcán, az egyiken van maszka, másikon nincs, egymás hegyén hátán, mert az épületbe értetően nem mehetnek be. Szóval nincs az egész kezelve, és én tényleg azt gondolom, hogy itt volt ez a hosszú nyár, ami alatt sok minden történt, és sok minden hogy ez alatt miért nem sikerült kitalálni azt, hogy mit kell például az oktatással csinálni. Oké, de akkor most fordítsunk ezen a keréken, talán így mondják magyarul. Mi az, amit te meg tudtál csinálni nyáron a 7. kerületben, amit a párt és a kormány nem tudott megtenni az országban? Ugye azért lásunk nagyon világosan. Tehát ugye egy önkormányzat az nem egy... Én ezt mondjam, értem a, a saját területezem. Ugye mi pontosan azt csináltuk, ő amiről én azt gondolom, hogy felkészültünk a következő hullámra. Tehát megcsináltuk a protokollokat az idős otthonokra, most már be is vezettük, seki sebe, ez még azelőtt, hogy elrendelték volna a látogatási tilalmat, elrendelt, kidolgoztuk a protokollját annak, hogyha idős emberek kórházba kerülnek. Hogyan? Levontuk a tapasztalatokat az, a tavaszi idősek és betegek és karanténban lévők ellátásáról, erre egy új rendszer dolgoztunk ki, hogy ki fogja ezt és hogyan fogja csinálni. Beszereztünk teszteket, beszereztünk maszkokat, Beszereztünk fertőtlenítőket, tehát felkészültünk. Nekünk, nincs olyan típusú feladatunk, hogy az iskolákat vagy megszervezzük a digitális oktatást. Hát, ha már hogy itt a védekezés... tartunk, ezt nem, nem tudom figyelmen kívül hagyni, én eléggé el nem ítélhető módon a barátnőmmel elindultam észak felé, a nyár folyamán és tömegközlekedtünk híradókat is nézek, de most csak a saját tapasztalataimra hagyatkozom. De hogy készfertőtlenítés legyen megállókban, vagy járműveken, én ezt sehol nem tapasztaltam, már pedig ez nem volt hangoztatva a hétfőn a rendkívüli közgyűlésen a Fidesz képviselői által. De hát egy csomó egyéb dolog sincs. Tehát még egyszer mondom, nincs világosan az definiálva, nem hogy világosan, sehogyan. Hogy azt lehet mondani, hogy ez és ez, és ez a típusú tevékenység az önkormányzat feladata, csak csöndesen mondom, hogy ez nem elegendő azt mondani, hogy a ti feladatotok a fertőtlenítőnek a beszerzése, hanem ehhez, Oké, okay. azt kérdezem De, tőled, hogy a hétköznapokban ez milyen állapotok a szül Erzsébetvárosban? Ez a hétköznapokban én azt gondolom, hogy nagyon világosan kell látni, hogy ha nem tartjuk be, és mindjárt elmondom, hogy minden indulok, ha nem tartjuk be nagyon szigorúan a szabályokat, akkor egyre rosszabb és rosszabb lesz. Most milyen a helyzet? Most rossz a helyzet, nálunk nem nagyon rossz, rossz a helyzet. van a adattaid? Hát ugye adatokat azt majd megpróbálunk most kiperelni, mert azt természetesen nem adnak ki. De ugye van egy lényeges különbség. Most hogy hányan van a karanténban? Semmit nem tudunk, semmit nem tudunk. Háromszor fordultunk hivatalosan az illetékes tiszti főorvoshoz, nem kaptuk adatokat, mondani, hogy ez nem tartozik ránk, most neked megpróbáljuk kiperelni. De amit mondani akartam, hogy a különbség abban látszik, hogy amíg tavasszal az önkormányzatot lényegében nem érintette a vírus, most már ez nincs így, több munkatársunk van kabinettfőnök és mások is, akik vagy személyként, vagy hát betegként, fertőzöttként az áldozatai lettek a vírusnak, már szólnak abban az értelmi, hogy otthon kellett maradniuk. Szóval érezhető az, hogy ez egy sokkal erősebb. Ez érdemben változtatott más. az önkormányzat hivatali hát, munkájának? Hát nyilván, hát ugye volt egy olyan hét, amikor nekem is, a jegyzőnek, a mindannyi alpolgármesternek, és másoknak, még vezető munkatársaknak két negatív tesztet kellett produkálni, mert ahogy mondtam, a kabinet vezető És még a telefonod lett, is vírusos lett. És minden vírusos lett. Úgyhogy lényegében egy hétre az önkormányzat teljes vezetése házi karanténban volt, és onnan próbáltunk telefonon és valahogy irányítani a dolgot. Én azt gondolom, hogy ez többé-kevésbé sikerült is, de azt azért érteni kell, hogy ilyen események tavasszal nem, nem voltak, nem történtek. Jó, ezzel kapcsolatban azt akartam kérdezni, hogy törvényi lehetőség áll-e rendelkezésedre az ügyben, hogy online közgyűlés legyen, vagy nincs? Hát ugye a online közgyűlés akkor lehetne, ha megint veszélyhelyzetet hirdetni. Magyarul te meg... ilyet nem rendelhetsz Én nem rendelhetek el ilyet. Ugye nekünk lett volna Hát ö, erre utalok, hogy elmaradt. Igen, ez elmarad, mert hogy három képviselő társunk is érintett, és nem tudjuk, hogy hány még, mert ugye ez megint egy elképesztő anomália, hogyha mondjuk én beteg lennék, de nincsenek tüneteim, akkor engem nem csak akkor tesztelnek le, a kontakt személy vagyok. Na most nem hívok -e össze egy közgyűlést, amikor tudom, hogy vannak kontaktszemélyek, van egy konkrét betegképviselőtársunk, nem fogok összehívni egy közgyűlést azért, hogy ott tovább terjesszük a vírust. Ha lenne előtesztelés, hogyha a tesztelés egyik napról a másikra megtörténne, akkor lehetne erről beszélni. De nem ez történik. Nekünk az első teszteredményre, amit egy szerdai napon vettek le, az valamikor szombaton érkezett meg az eredmény. Ha egy online közgyűlést tartanál, akkor annak a döntései nem lehetnének érvényesek és hatályosak. Egyszerűen nincs módom online közgyűlést összehívni. A közgyűlés akkor van, a dolgok jelenlegi állása szerint, ha a képviselők ott vannak helyben. Hamarabb ültünk le és beszélgettünk az életünkről, amit itt élünk Budapesten. A nép tényleg bölcs? mert különböző anomáliákról beszélgettünk, akár itt a tévén vagy a rádión belül, de anomáliák a tévén és a rádión kívül is vannak. Az én hallgatóim és nézőim például ezt úgy oldották föl, hogy ezzel kapcsolatos kérdések egyáltalán nem érkeztek. Én ma beszélgetni fogok falus András akadémikussal, mert úgy gondoltam, hogy eljött ennek az ideje. Lehet, hogy Filipov Gábor is beszélgetni fog, de ez egy másik dolog. Lehet, hogy meg fogom hívni Duran Pétert is a gazdasági dolgokról, de úgy gondoltam, mert ugye két orvossal is rendszeresen beszélgettem. Uh, Orbán Viktor, miniszterelnök úr, ebben a Facebook üzenetében ember nem ismeri ki magát, hogy mikor van az M1-nek exkluzív interjúja. Egyetem, mi az, hogy az M1-nek exkluzív interjúja van a miniszterelnök úrral, aztán van egy, van egy Facebook üzenet, tehát ebben is következetlenségek tárháza van, hogy éppen a miniszterelnök úr milyen módon szól a néphez, de ebben az is benne van, hogy az operatív törzs minden nap fégzi a munkáját, de az operatív törzs nem jelenik meg a képernyőn, nem lehet tőlük kérdezni, miközben ez a mostani helyzet, lázni Dermüler Péter meg annyi kérdést vet föl. Ugye a, azt meg, meg lehet figyelni, meg hát nyilván te, aki ennek a egész területnek a szakavatott ismerője vagy. Pontosan tudod, hogy az a tény, hogy a kormányzati döntéseknek a jelentős része, vagy amiről leginkább fontosnak tartják, ez a miniszterelnök személyes Facebook oldalán jelenik meg, ez egy kommunikációs fogás. Én ezt nem kívánom minősíteni, hogy jó vagy rossz, nekem erről megvan a véleményem, de csöndesen mondom, hogy tessék nekem mutatni még egy európai országot, Európai Uniós országot, ahol ez így történik. Mint ahogy, és ugye erre is már. X alkalommal fölhívták a figyelmet, ez az egész retorika, amivel a kormány kezeli, vagy a kormány kommunikációs szakemberei kezelik a vírus helyzet körüli kommunikációt, az egy ilyen háborús retorika. Legyőzzük, én vagyok a tábornok, vagy időnként vannak sportos hasonlatok is ez a meccs már. A Jó, de a, a hadmivel részleteiről nem nagyon lehet hallani. De nem, és pont ezt akarom kihozni, semmit nem tudunk róla, semmit nem tudunk arról, és ezt is X-alkalommal elmondtam. hogy Ugye bejelentik, hogy nem tudom, én a, a, a valamelyik sportoló el. el elkapta a vírus, meg valamelyik színész, de mondja el nekem valaki, hogy mit tudunk például arról, hogy a leszakadó, elszegényedett vidéki régiókban, ahol házi orvosok ezre hiányoznak, ott mi van a vírussal kapcsolatban? Nincs semmiféle fajta áttekintésünk, semmiféle fajta ismeretünk. És még egyszer mondom, az, hogy a hetedik kerületi fertőzöttek adatait ki kelljen perelni, hát az egy nonszensz. Jó, de ha azt ki fogod perelni, akkor te mikori adatokat fogsz meg Hát tudni? ez a kérdés. Ez a kérdés. Érdés, hát ugye mi azt szeretnénk elérni, hogy folyamatos legyen az adat. Szó szóval. szóval nincs erről, szó szóval nincs erről, csak és kizárólag e, titkolódzás, és e, nem tudom én. E, azt kérdezem tőle, <tos> ilyen körülmények között, mert közben... E, tehát, hogy az a kérdés, hogy mennyire tud normálisan működni a kerület? azon, azt gondolom, hogy a kerület amennyire lehet, hogy a normálisan működik. Tehát folyik az utcák tisztítása, foly, az ügyeket elintézzük, a, a lakosoknak a különböző ügyeit. Tehát ez megy előre, csak ugye, akkor mondjuk egy másik példán. Ugye el kell készítenünk a 21 évi költségvetést. Ugye az iparizási adó, az most foglalkozni. Fog szeretném mondani, hogy 20-ban amikor már rossz volt a helyzet, akkor durván ilyen 24 milliárd forint körüli bevételünk volt. Durván. Most az előrejelzések szerint kicsit több, mint 12 milliárd lesz a bevételünk. Ez a fele. A fele annak, ami a tavalyi rossz évben jött. Most ezt azért mondom, mert ha 12 milliárd valóban így lesz, ez nyilván egy becslés most, viszont növekednek a kiadásaink a járványjal, a szociális segélyekkel, a szociális ellátással kapcsolatban, akkor el fogjuk érni azt a pontot, amikor az önkormányzat semmi más nem fog tudni csinálni, csak ellátja a covid kapcsolatos feladatait, meg megpróbál a maga eszközeivel azokon az embereken segíteni, akik elvesztették minden egzisztenciájukat. És akkor még nem tudjuk azt, hogy a kormány mit tervez, hogy milyen beavatkozással próbál, majd még elszedni további pénzeket az önkormányzatoktól, vagy milyen plusz feladatokkal bízza meg őket. Tehát ilyen helyzetben, ugye tegnap tartottunk erről egy egyeztetést az alpolgármesterekkel és a frakcióvezetőkkel, mindannyian tudjuk azt, hogy a Covid-dal kapcsolatos védekezésre sok pénz kell majd. De ha lenne normális tájékoztatás a kormány felől, normális együttműködés, akkor ezt lehetne tervezni. Ezt most nincs így. Leginkább sóhajtozni tudok, mert azért visszatérve erre az 50 milliárdra, amely ugye Láng Zsolt úr fejéből pattant ki, azért az hogy most van-e 100 milliárd megtakarítása a fővárosnak, amiből egyébként 50 milliárdot el lehet költeni, vagy az van, amit tütőkat a mond, és általában ugyanazokat a mondatokat mondja, hogy megnézte a szőnyeg alatt, megnézte a szekrényben, és itt tovább, és itt tovább, de most ettől meg, hogy nincs 100 milliárd. Azért az, tehát ez egy elég jelentős összeg, tehát hogy ez ügyben, mi az igazság, azt azért én mégse bíznám a nézőkre. Tehát a fideszesek úgy gondolják, hogy biztos van 100 milliárd, az ellenzék biztosan tudja, hogy nem. Ez nem hídbéli kérdés. Nem. Ez a politikai hangulatkeltésnek a kérdése. Ők pontosan tudják, hogy ez a 100 milliárd, amiről beszélnek, ez nincs. Tehát Nyilván, hogy ők folyamatosan azt mondják, de tessék belehallgatni bármelyik fővárosi közgyűlésbe, ennek van egy koreográfiája. A Fidesz frakciónak van néhány politikusa, nem fogok neveket mondani, ne bántsak meg senkit, van néhány politikusa, akik tényleg ilyen mantra-szerűen mindig elmondják ugyanazt a 15-20 mondatot, teljesen független attól, Jó, de hogy a ez valóság... ez nem fake nem news el. már, ez, ez konfabulálás? Ez már kitalálás. A itt a, a konfabulálás között az az óriási különbség, hogy valójában e, az embernek komoly kétségei támadnak, csak megpróbál az ember kérdőképpen tisztelet tudó lenni, hogy ez már a mentális állapotot kérdőjelezi meg, vagy az ellenzék részéről, amely, nem tal amely e, tudja, hogy van 100 milliárd, vagy a fővárosi vezetés részéről, amely lehazudja a csillagot az égről, mert nem vallja be, hogy tényleg van 100 milliárd. E, hozzátéve, hogy az a logika, e, amit egyébként a vezető munkatársak mondanak, e, mely szerint, ha lenne milliárd az egyébként miért lenne baj, mert mennyi mindenre el lehetett volna költeni, az teljesen logikus, de én azt látom, hogy a nép azzal védekezik, hogy ezeket már meg se hallja. Azt kérdezem tőled, itt van előttem uh, valamit akartam mondani? Nem, nem. Uh, a meghívó a szeptember 16-a jülésre, uh, ugye ez tartalmaz 18 pontot, zárt ülésben kettőt, zárt kívül pedig 16-ot. Ezek mennyire halasztható dolgok? Hát az igazság szerint nem nagyon halasztható semmi soha, mert én nem vagyok híve annak, hogy tologassuk az ügyeket, de hát nyilván, ahogy szokták mondani, nem történik különösebben nagy probléma, hogyha majd egy héttel később vagy két héttel később fogadjuk el ezeket a. vagy az a jogosítványos nincs meg, ami korábban nincs. meg volt, tehát egy személyben nem hozhatjuk nincs, nincs, nincs, nincs, és nem is kívánok, Isten ments, Ez legyen közös felelőssége a, a, a testületnek. Hát majd most a következő nap, mondjuk ma, hogy nem bemegyek a hivatal, akkor hogy kitaláljuk azt, hogy hogyan lehet egy következő ülés, egy rendkívüli ülést. Csak ugye mostantól fogva mindig ott van fejünk fölött a domoklis kardja, hogy leszünk-e annyian, hogy meg tudjunk tartani. És még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy nem tudnak a képviselők bejönni, hanem arról van szó, hogy nem tudjuk, hogy ki az, aki esetleg fertőzött. Amíg ezt a konfliktust nem tudjuk fölüloldani, most veszünk hőmérőt, meg minden öreg ördögöt, hogy annyival bejebb legyünk, hogy saját magunk is tudjunk tesztelni. Rövidesen elköszönök Niedermüller Müller Pétertől, ha kérdezni akarnak tőle, azt most tegyék meg. Is, ember, úgy is, mint ember, úgyis mint művész, úgyis mint polgármester nagyon megvágja az ember az újját, hogyha azokat az intézkedéseket vezeti be ismét, ami márciusban volt. Mert ugye önmagában az teljesen érthetetlen, hogy egy rosszabb helyzetben nem alkalmazzák azokat a módszereket, amelyeket korábban, és úgy beszélnek evidencia szintjén arról, hogy egy országot nem lehet leállítani, amilyen evidencia szinten egyébként a határokat képesek voltak lezárni, bár elég sok lukat hagytak rajta. Tehát ugye arról van szó, hogy a működő képességet korlátozza, és ezt nem lehet megtenni, és a halottak számát kell nézni, amely sajnos az elmúlt időben elég magas számot mutatott, de arra a hosszú válasz nem született, miközben értem, hogy az ország terbíró képességét egy súlyosan igénybe veszi, és ez egy szegény ország, de te pontosan látod annak az okát, hogy mit, mikor lehet bevezetni? Uh, ugye én nem akarok... Másodperc o... türelem. Uh, most csak az a nagy kérdés, hogy van-e neked fejhalmatód? Ugye ott van egy fejhalmat. Itt nincs. Hát hagyjuk akkor a fejjhallgatógyat. Um. Felajánlom a népnek, hogy kérdezzenek, akkor mégse tehetem azt, hogy nem kérdeznek. Um. Hát, milyen vége van annak? Hogyan? Hogy a bemenetem, ilyen mert nálam van egy fejhallgató, csak nem biztos, hogy passzolod el. Hát, se tudom, hova kell bedugni, Ja. Ez, ez ennek a műsornak a szépsége. Tehát ez olyan, akkor előképpen azt mondják, hogy most éppen zuhanunk, de higgyék el, hogy rajta van a kezem azon a gombon, ami amin én, amin én ezt rövidesen megszüntetem. És hát ugye ez nem az én dolgom. Tehát amikor én. de azt megfogadtam, hogy, hogy fegyelmezett leszek, és. Ö, ö, mert ugye a magyar rádióban semmilyen kommentát nem lehetett volna fűzni hozzá. Tehát, hogyha ott égett volna a stúdió, akkor addig szólt volna a műsor, amíg benne levő műsorvezető színné nem ég, mert az mégsem járja, hogy megjegyzést tesz arra, hogy milyen viszonyok vannak. Úgyhogy már így is jóval többet engedtem meg magamnak annál, mint ami nekem egyébként... Jár, mások köztűrőlem. Addig szóljon az ön. Ilyet például úgy se lehetne mondani egy normális tévéműsorban, hogy addig szóljon az ön. I took you by the throat. Let the good times roll Come on baby, let me through your soul Come on baby, let the good times roll Roll all night long Come on baby, now this is it I got something that you just can't imagine Come on baby, let the good times roll Roll all night long Come on baby, the thrilling is on Come on baby, let's some fun. Come on, baby, let the good time go. Roll on that door. Come on, baby, let's close the door. Come on, baby, let's rock some more. Come on, baby, let the good time go. Roll on that A gondolom velem. Jó reggelt! Tiszteletem, uram! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm Lider Büllet, mi... Lider Péter urat is. De nem tudja üdvözölni, mert rég elment. Az lehet, hogy elment, de attól függetlenül tiszteletemet ki szeretném iránta fejezni. De hát, érzésem szerint ő dolgokat tett a kerületbe, hogy ez szerintem fantasztikus. Nem hallom. Hát mert erre nehéz mit mondani. Köszönöm szépen a nevében is. 0 egy Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Meg tudja mondani mindenkit vissza? Se berendezés, se hozzáértés, sem műsor, semmi. Mit keres itt? Hogy mit keresse ki? Tehát relatíve sok pénzt. A pénz feledni mi? az ért, ahhozért, ért, ahhoz ért. Megyenek majd berendezésnek egy hozzáértő embert. Milyen sorrendben? Sorrendben? Hát először is egy megfelelő ember. Berendezés, aztán egy is hozzáértés, vagy egy technikus, vagy valaki, se internet. Maga kimegy, szól a zene, na, ez bárkolig meg még a csinál. Az ön véleménye szerint az, hogy a műsor hallható e interneten az, a, az én dolgom lenne? Hát, gondoskodik én arról a fiatal. Ne hmm. ezt csinál, De... itt hagyja a jó népet el, egy Milyen milyen eljárt. Maga szerint miért mentem ki? Maga szerint miért mentem ki? Hát vagy vécére teszél. Mm -hmm majd valaki telefon, nagyjából március közepe óta van ez a műsor nyárt, nyarat kihagytam, hogy hányszor voltam én egyébként kint vécé. Azt azért mondom, hogy általában el szoktam mondani, hogy ha elhagyom a stúdiót, miért hagyom. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Imádom a műsorát! Akkor beszéljen az előző emberről! 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Van már interneten is adás, Tudom. Ez valóban nem. 061877, 087 bármilyen ügyben. Tengermély tiszteletem. Mondom, tengermét tiszteletem. Jó reggelt! Jó reggelt! Null hat egy, doktor rendel. Óhaj, és óha, panasz. Se uhaj, se panasz, se hozzászólás, se kérdés. El vagyok szontjolodva. 061-877-0877. Jó reggelt. Haló! Jó reggelt. Jó reggat! Aranyered gyógyít? Nem, de, tud, de tudok önnek ajánlani specialistat. Ha pedig őszinte a kérdés, akkor ne tegye le a telefont. Ha pedig ne, nem őszinte a kérdés, akkor szórakozzon a családjával. Ha van, ha pedig nem, akkor szerezzen be egyet. Jó reggelt! Jó reggelt, Valgota József vagyok! Sziégesen! Látod, így ilyen nem kiszámítható ez a dolog, hogy megint elment a hétfőéseket, úgyhogy nem tudtam akkor telefonálni, mikor nagyon alkalmasabb lesz volna. Én ezt értem, de most se fogunk tudni beszélgetni hosszan, mert hogy hogy Javisz veredekkel kell másodperceken belül beszélgetnem. Lassan föl foglak téged hívni, mert nekem van lelkismeret fődálasom az ügyben, hogy nem beszélgetünk, függetlenül attól, hogy te se a magánszámomon hívsz. 061877 0877 először. Figyelek. Jó reggelt, figyelek! kívánok, úr! Érdekelni szeretnék, hogy milyen célból adn meg pénzt a vizsgálatokért. Hányan nyugdíjas vannak, aki ezt nem bírja kifizetni? Köszönöm! Ha lehet, válaszoljon! Uh -huh. Válaszolnék én, ha érteném a kérdést. I'm walking, yes indeed I'm talking, 061-877, 0877 másodszor. Yeah. I'm lovely, as I can't be, I'm waiting for you company, I'm holding back, they'll come back to me. What you gonna do in the world runs You gonna run away yeah, I'm gonna run right by your side. For you pretty baby, I ain't there, I'm walking, yes indeed I'm talking, like you and me, I'm holding back. Jó reggelt! Jó reggelt, visszahívtam, Fiola úr. A Covid-vírusnak a ö, beszedett árából ö, hány nyugdíjas tudja ezt kifizetni vajon, aki szükségbe lehet. Elnézést, az olyasmit tőlem, amiről halvány gőzöm nincs, de hát ezt ön is tudja, hogy erről nekem fogalmam nincs. Jó, hát akkor elnézést, hogy zavartam. Nem, nem zavar, csak... Már kétségtelen felajánlottam magamat, mint egy orákulum, de most lebuktam, nem vagyok orákulum. 0 877 0877 senki többet? Most például előttem billog valami, hogy database access error ez mi, e fogalmam sincs, hogy mi működik, és mi nem működik, csak remélem, hogy a repülőgép nem áll lángokban. Jó reggat! Maras Miklós, jó reggat. Szia! Azt mondok, veszem, hogy hogy uh, az aranyeresbe telefonáló kapcsán, hogy ha ez a műsor mondjuk Amerikában lenne, ahol az emberek szeretnek, és tudnak is beszélni uh, nyilvánosság előtt fórumon, hogy ez a műsor, az, az vajon ott is így ő, nem tudom, mert végül is ugye egyetlen egy kérdésem hangzott el, hogy én miért mentem ki, én pedig nem gondoltam arra válaszolni, amit nem kérdeztek meg. A beszélgetést a városliget azért támogatja. Jó reggelt, lehet? Csak a megfelelő gombokat bekeríten nyomnom. Györgyemics Benedek van a vonalban. Sokszor gondoltam rád az elmúlt napokban. Ez jó vagy rossz? Nem, se nem jó, se nem rossz. Beszélgettem Horváth Csabával, beszélgettem Bán Lászlóval, ugye készítem elő a holnapi vitájukat, aminek már volt egy menete, Igen. amiről azt feltételezem, hogy te azt nem fogod kiértékelni. Ezt ugye jól érzékelem. Szerintem ezt majd a felek megteszik. <gül> azt kérdezem tőled, hogy... Um, eszedbe jut -e néha? Ugye vannak, a Jim carrey van talán olyan film, amelyben valami szérumot isznak, vagy nem tudom, minek következtében mindenre igazat mondanak, és a Pali az kétségbe esve veszi észre, hogy ő olyasmit tesz, amit egyáltalán nem akar, de valaminek a hatása alatt nem tud más lenni, mint őszinte. Nem feltétlenül a Városliget kapcsán ez néha eszedbe szokott te jutni, akkor, amikor tudod, hogy a felek nem pontosan azt mondják, amit gondolnak, és ez most egyáltalán nem a, a horvát Csaba és a, a bánlászló közötti vitára vonatkozik, hogy, hanem bármire, ami a közélettel kapcsolatos. Ez egy érdekes tanulási folyamat, mert nyilván a, a közéletnek és a közélethez kapcsolódó közbeszédnek megvan a maga speciális szabályrendszere, ami, ahogy én érzékelem, az elmúlt években, évtizedekben jelentős átalakuláson megy keresztül, Nehéz ezt értékelni, azt hiszem, hogy talán nem is helyes, hogyha én vagy És hol tartasz a tanulási folyamatban? Azt gondolom, hogy kezdem érteni ennek a dinamikáját, de ez egy vitatható dolog. Klasszikus ingatlan fejlesztőként még a Városlégei ZRT előtt ilyen képességekkel kevésbé kellett reddelkezni, illetőleg ez az ismeret anyag is sokkal inkább passzív volt, mint amit neked most aktiválnod kéne. Én uh, valamikor harmad év táján a jogi egyetemen ott éppen a jogfilozófia mélységeibe kellett elmerülnünk és ott ilyen filozófiai alapvetésekkel kellett foglalkoznunk, és akkor megtanultuk, hogy uh, a tények és az értékek világát azt érdemes külön választani, mert az egyikből nem érthető a másik. És uh, lehet nagyon fájdalmas néha a tények világa, hogyha az ember értékelni próbálja. Szóval, hogy itt, itt valami hasonló dolog van, hogy azok a szabályszerűségek, amik eh, érzelmi vagy érték alapon működnek, tehát eh, azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk, a legtöbben talán így vagyunk ezzel, hogy von house house eh, valamilyen értékrenddel bírunk, és amikor a saját értékrendünktől eltérő dolgokat kell értelmezni, akkor egy picit bajba keveredünk, de ezt ez nem szabad összekeverni a tények világával. Tehát a tényeknek van egy saját dinamikája, és a politikában ezek a tényszerűségek működnek, a közéletben ezek a tényszerűségek működnek. Azt kérdezem tőled, hogy azt a kognitív diszonanciát fel tudta e oldani, vagy irigyelted-e Kemecsi Lajost, aki leplezetlen örömmel beszélt a Néprajzi Múzeum bejárásakor arról, ami most éppen van, hát még ami lesz. Míg neked az első kérdést az egyik tévécsatorna, amikor neked szegezte, akkor ugyan ma maga is látható módon a hatása alá került a látványnak, de mégis azt kérdezte, hogy ez most mennyivel többe kerül, mint amennyibe eredetileg került volna irigyelte de a kemecsit, miközben ugyanarról a témáról volt szó, de ég és között. Volt a kettő között. E, ugye a Néprezi Múzeum főigazgatója tulajdonképpen abban a szerencsés helyzetben van, és talán nem bántom meg ezzel a főigazgató urat, akit tényleg végtelenül tisztelek. És aki végtelenül ahogy, lelkes volt. Hogy ő tulajdonképpen egy végfelhasználó. ugye ugyanaz a végfelhasználó, aki a a játszótér esetén mosolygó arccal lecsúszik a csúzdán. Tehát eh, számos. És te vagy az odáig vezető út? A főigazgató úr eh, vidámsága és boldogsága egy ugyanolyan elégtétel, mint amikor azt látom, hogy eh, a nagy játszótéren, vagy éppen a frissen átadott sportpályán vidáman fociznak, és eh, vidáman csúzdáznak. most az elmúlt napokban relatív jó idő volt, és... Nem relatív, az, nagyon jó idő volt. Azt mondta egy... Eh, Kiváló egyébként piaci ingatlanfejlesztő ismerősem, hogy sose hígy olyan ingatlanfejlesztőnek, akinek nem koszos a cipője, magyarul nem jár kint a területen, úgyhogy én magam is igyekeztem egyel többször körbejárni a ligetbe. És azt kell, hogy mondjam, hogy hasonlóan, mint főigazgató úr boldog mondatait hallva, egyfajta elégtételt érzek akkor, amikor látom ezeket a vidám arcokat, és próbálok arra fókuszálni, hogy tulajdonképpen, nem is a saját kollégáimnak, még csak nem is a megbízást kiadó kormánynak, és nem is annak a önkifejezést a ligeten keresztül saját magukat kifejező ellenzéknek légyenek ezek ligetvédők, politikusok vagy bárki más. Tehát elsősorban nem nekik épül a Városliget, hanem mondjuk annak a 365 ezer embernek, aki október 26-a óta Biztosan az optikai beléptető rendszer alapján ennyit látok, lehet, hogy ennél egy picit több is volt, de ennyit látok, bejött a nagy játszótérre, tulajdonképpen 365 000 volt, ugye ebbe azért egy tél, meg egy Covid benne volt, de nem tudom benchmarkolni, hogy ez magas vagy alacsony szám, mert egyfelől ezt megelőzően nem mértük, és más játszótereknél nincs ilyen mérhetőség tudomásom szerint, de összességében az az érzésem és az az élményem van, hogy ez egy, mostanában ez beállt ilyen heti 10-12 ezer egyedi látogatása van a nagyjátszótérnek, ez nem is túlzottan zsúfolt, és én tulajdonképpen azt látom, hogy akik használják, ők szeretik. És ugyanezt látom a hétköznapokban, a kutyás élményparkon, és ugyanezt látom a nap végén a pavilonkertbe ücsörgőknél, és abba bízom, hogy ugyanezt fogom látni nem csak a főigazgató, hanem a, a Néprajzi Múzeumban, vagy a Magyar Zeneházában látogatók arcán is? Aki nem látta maketten, vagy rajzon a készülő Néprajzi Múzeumot, vagy aki nem látta azt a kvázitorzót, ami most van belőle, hiszen még messze nincs kész, annak elmagyaráznád azt a félkörívet, vagy körcikket, amit egyébként az épület képez, és amihez hasonló külföldön sem nagyon van. Hasonló talán némileg az oszlói operaház, de az... az, az, az a tetőhasználatot illetően, meg a lejtést illetően stimmel, de nincs meg benne ez a körcik, hogy az valójában milyen lesz majd akkor, amikor készer lesz, mert ugye most be lehetett járni, én be is jártam, és ott egyébként hát nem tudom, hogy ez a nagy megfelele vagy sem, mert nem vagyok egy aktív síelő, de az akár síugrásra is alkalmas lenne, hogyha egyébként valami síktere lenne a másik oldalon, de ott is egy görbület fogadja a nézőt és a látogatót. A freestyle snowboardban és freestyle síben utazó barátaim azt szokták mondani, hogy ekkora félcsövet még soha nem építettek sehol, és nagyon boldogok ettől, és mindig ne kell radírozni a mosolyt az arcukról, amikor azt mondom, hogy még nagy hó, hó esetén sem fognak tudni ezen különböző extrém sport mutatványokat bemutatni, de viccet félretéve egy lépéssel érdemes hátra lépni, ugye a Városliget építési szabályzata alapján ezen a területen tulajdonképpen kettő darab építési hely van, ami a térszín alatt egyébként összeköthető. Ezért a Nemzetközi Tervpályázatnál, ami kiírásra került még 2016-ban, az került meghatározásra, hogy valamiféle kapuzatot kell ide megálmodni, hiszen a térszín fölött nem lehet egy monolitikus, egybefüggő, hatalmas összességében, közel 300 méter hosszúságú épületet megálmodni. És a legtöbb nemzetközi tervfájázaton beérkezettek fantasztikus cégek, ugye Börke Ingez gruptól, Zaha Hadidon keresztül, Remco Hászikszal, sokan pályáztak ide, majdnem mindenki egy klasszikus kapuzatot képzelt el, mint az Ermitás vagy csak a budapesti példát mondjak, mint a Madács téren az irodaház, szóval hogy a két talpal letalpal az 56-os emlékmű egyik és másik oldalán, és ki ki a saját építészeti víziója alapján, vagy egy űrállomást, vagy pedig valami e, historizálóbb dolgot képzelt el, ahogy ez egy kapuként föltárja a ligetet. És egyedül a magyar architekt a Ferenc Marcellék vezette konzorcium volt az, aki ezt a fordított kaput, ezt a tulajdonképpen félkört megálmodta, és a nemzetközi zsűri egyhangulag azt mondta, hogy ez sokkal jobban passzol az egykori felvonulási térre, az 56-os emlékműnek a két oldalára, sokkal jobban tárja föl a ligetnek azt az új tengejét, amely a Néprajzi Múzeum, Magyar Zeneháza és a Petőfi Csarnok építési helye, a galéria irányába mutat. Sokkal jobban látszik a, a tájépítészet egyik szervező eleme, a központi eleme, a rondó, tehát mindenféle szempontból ez egy izgalmasabb. Ami tulajdonképpen itt létrejön, az egy olyan negyedkör körcikkel, ami, hogyha a teljes átmérőjét megrajzolnánk, akkor ez egy egy kilométeres átmérőű kör lenne. Hogyha az ember bepillant a palánkok mögé, vagy olyan szerencsés helyzetben van, mint én, hogy az irodájából naponta ezt látja, akkor itt először egy óriási gödröt látott, hiszen az épületnek több mint a 60%-a az állandós kiállítóterek például teljes egészében a föld alatt vannak, és ezt teszi lehetővé, hogy ez a relatív nagy tömegű épület a földszint fölött a földfelszín fölött egy sokkal könnyedebb épület szerkezetet mutat, gyakorlatilag kettő darab egymással szembeálló negyed cikkely az, amely a, az emlékmű két oldalán áll. meg kell, hogy álljunk, nem szűnik, nem sokan, de nem szűnik azoknak a hangja, akik változatlanul, azt hangoztatják, hogy ez a mély tehát ez a mélység, amilyen mélyen egyébként a földfelszíne felszíne alá behúzódik az épület, ez igenis az ottani talajvizeket eltérítés, ha bár ilyen problémával legalábbis a műsor életében egyetlen egy ember jelentkezett az ő problémáját is. A városleges ZRT elhárította, és mint utólag kiderült, semmi köze nem volt a néprajzi múzeumnak az építéséhez, valójában ezt az értelmes, értelmetlen vitát megfelelő rész aláhúzandó, le lehet-e értelmesen, értelmetlenül megfelelő rész aláhúzandó zárni azokkal, akik nem győzik hangoztatni azt, amire tuttommal nincs bizonyíték, de volna rá igény. Én azt hiszem, hogy ezt megnyugtató módon csak az idő fogja lezárni azok számára, akiknek ez probléma. Én azt a relatív egyszerű szemléletes ábrát tudom erre mondani, hogyha lenne lehetőségünk a világot kifordítani a sarkaiból, és lenne lehetőségünk a szó értelmében mondjuk Budapestet megfordítani, és megnézni az inverzét. <gül> Látnánk egészen pontosan és ennek nyilván nagyon széles értelmezési tartományai lehetnek, ha ezt metaforikusan gondolnánk, de én most ezt egészen konkrétan gondolom, megnéznénk azt a lenyomatot, hogy a budapesti pincék és mélygarázsok világa az tulajdonképpen, hogyha ezek állnának ki a földből, akkor ezek milyen magasságúak lennének. És azt látnánk, hogy a Néprajzi Múzeum ezek közül egy relatív alacsony épület. Az összes többi, mondjuk az az irodaház, amiben jelenleg a Városliget ZRT is működik, vagy a mellette lévő ING irodaház a maga mínusz 4-5 szintes mélygarázsaival szignifikánsan mélyebbre megy le, a talajba, mint a Néprajzi Múzeum. Ráadásul az a helyzet, hogy egy sokkal sűrűbben beépített területen találhatók ezek az irodaházak, de hogy ne ligetkörnyéki példát hozzak, mondjuk a Váci úti koridort ha megnézzük, uh -huh. a rengeteg irodaházzal, ugye az azért... Laikusként is szerintem érthető, hogy sokkal közelebb van a Dunához, tehát ilyen szempontból a talajvíz érintettsége adott helyzetben nagyobb ezeknek az épületeknek, viszont a úgy kell elkülönni, szintén réselni kellett az épületeket, ki kellett szorítani a talajszint alatt a vizet. Tehát, hogy ott kapnánk egy olyan izgalmas mintázatot, mint ahogy egyébként maga a Váciúti irodaházak mintázata ezt kirajzolja. Ezek sokkal mélyebben lemennek a talajba. És mégis az a helyzet, hogy ezen a sűrűn beépített mondjuk 13. kerületi, vagy 7. vagy 6. kerületi részen a hidrogeológiai viszonyok nem változtak, aként, hogy innentől kezdve random épületek dőlnének össze, amelyek még bodor módon mondjuk akkor lettek maradjunk amikor nem volt hidrogeológiával foglalkozó. Maradjunk a víznél, éppen a lejtéséből adódóan gondolom, hogy annak központi jelentősége van, hogy ez az épület képes legyen azt az özönvízszerű esőt, ami egyébként manapság másodpercek alatt le tud zúdulni egy-egy viharból, elvezesse, hiszen az ellenkezője az nem is tudom, hogy mit tudna okozni azon a felszínen, amit még szeretném, hogy leírjál, és aztán legközelebb folytatjuk. Mi lesz majd ezen a felszínen, amikor teljes mértékben meg lesz? Ez ez a negyed cső és nem fél cső. Mi lesz ott rajta? A kérdésed első felére reflektálva, ami egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és szerintem mindenkit érint, akár magán házat, lakást, vagy bármit épít, vagy átépít, ugye ezek a méretezési kérdések. Tehát, hogy vajon szabad-e lehet-e azokra az extrém, mert már, már szerű esőkre felkészíteni egy épületet? Kell-e egyébként? Tehát, ami az év 365 napjából Egyszer adott helyzetbe is következhet, ha az ember erre méretezi mondjuk a teljes épületnek a vízelvezetését mindenféle szempontból, akkor viszont egy kb. ötször drágább épületet kell építeni, ami az év 364 napján egyébként irracionális fenntartási költségekkel bír. Pont a Néprajzi Múzeum esetén egyébként relatív könnyű volt erre megoldásokat találni, itt kevesebb méretezési kérdéssel találkoztunk. Összefügg a kérdésed második felével, mit fog találni az ember. Ugye egy szabadon De hova bejártunk? megy az oddan lezúduló víz? Hát nyilván a nap végén mindez a fővárosi csatornahálózatba megy. Akkor is oda menne egyébként, hogyha itt egy felvonulási téren gyűlne össze az eső, tehát ilyen szempontból ebben radikális különbség nincsen. Az, hogy a főváros csatorna csatornarendszere egyébként elbírja -e ezt a történetet, mint ahogy egy vidéki városnak a um, csatornarendszere elbírja -e ezeket az extrém esőket, amivel az utóbbi időben találkozunk, arra um, mondjuk határozott nemet nem tudok mondani, hiszen mindannyian ismerjük azokat a felvételeket, amikor buzgárként tör föl a csatornarendszerből. A... Oké, okay, akkor mi lesz a felszerem? A ezen, történt, a, ezen a, felszín, a lejtős felszínen, felszínen. felszínen a vízelvezetés megoldott. Ugye itt egy szabadon bejárható zöld tetőt fogunk látni, ami alapvetően két részből fog állni. Mit nevezünk De... zöld tetőnek? Így van. Te, aki abban a szerencsés helyzetben voltál, hogy jártál ennek a tetőnek egy körülbelül középső részén, Igen. az az a magasság, ahova teljesen szabadon bárki zöld füvön fel fog tudni sétálni. Zöld fű ami... vagy műfű? Zöld fűben, zöld füvön, fel fog tudni sétálni. Hadd legyek, Horváth Csaba, ez beleszámítódik egyébként az össz területbe? Az össz területbe, ugye itt külön van a teljes értékű és a nem így, teljes így, értékű zöld terület. Ez Igen. a teljes értékűbe nem számít bele. És mibe a... számít bele? Egy bizonyos részét be lehet számítani a nem teljes értékű zöld felületként, de enélkül kell nekünk a növekményt a 60-65%-ra növekvő zöld felületet igazolni. Jó szabály hát... mondja ki, hogy ezt nem lehet bele Pontosan meghatározzák a jogszabályok azt, hogy milyen mértékben lehet mondjuk egy tavat beleszámolni, Értem. milyen mértékben okay. lehet egy sétányt, és milyen mértékben lehet egy zöld tetőt, ami alatt értelem A szedet. kertépítő számára az egy külön probléma, hogy egy olyan helyen kell ezt a kvázi kertet létrehozni, ami lejtő. Ez egy végtelenül nehéz feladat. Tehát, hogy erről itt, itt kevés ö, szó esik. Ez a teljes szélességében lesz, vagy hogyan? Teljes szélességében Hány méter? az egész egész épületnek. Több mint 50 méter a, a keresztbe az épület, de, de nem tudok neked milliméter mondani. Akkirendben van, vagy vizet szó stokat De úgy kell alapvetően ezt elképzelni, hogy ennek az alsó, tehát az 56-os emlékművöz közel eső része az egy teljesen szabadon bejárható zöld pázsít jellegű rész lesz. És ami e fölött található, az is növényzettel borított, azonban ott az épület tetejének a meredeksége már olyan szintet ér el, valóban a te példáddal élve majdnem egy siugrósánc meredekségét a tetején, hogy ott ösvények, utak fogják keresztül kasul keresztezni ezt a zöld területet, ahol padokra lehet majd leülni, tehát bejárható lesz utakon, ösvényeken, de természetesen a túl meredek részen annak a kockázatát vállalni, hogy mint egy... A hegyoldalon, ahol már túl meredek a hegyoldal, de még bizonyos növények képesek megtapadni ott az emberek, fától fáig, vagy cserjétől cserjéig, vossonva, kapaszkodva négy kézláb mászanak, erre, erre nincs is igény, és nem is volt szükség. Vizualitásában ezen a részen is természetesen egy teljes, értékű, teljes értékűen használható zöld részt fogunk látni. Ez a nap 24 órájában nyitva lesz, egyáltalán hogyan lehet majd oda bemenni? A nap 24 órájában nyitva lesz, nyilván az a helyzet, hogy egy pont ilyen üzemeltetési kérdésekről egyeztettünk tegnap, ennek lesz egy élőerős őrzése, és ennek lesz, egy... lesz Lesz így van, és lesz egy külön szabályrendszere. Tehát például ez az a terület, ahova ö, kutyával majd nem lehet bejönni míg a liget egészében megtartottuk ezt a lehetőséget, sőt, szignáltunk olyan területeket, hamarosan egy újabb is nyílik, ahova kutyával lehet, hiszen itt azért tényleg egy nagyon speciális területről van szó, ahol az állékonyságát, hogy ne csúszszom meg ez az egész zöldető, itt. ezt biztosítanunk kell. Amikor a KPMG elkészítette azokat a számításokat, amelyeket elkészített, akkor avval nem számolt, ami most van. Uh, ahogy a hazai szállodai iparnak, úgy ennek a Városliget projektnek is a rémáma az, hogy egyébként a COVID-járvány évekig tartana. Ami a, lá a látogatók Tótságot, illeti különös tekintettel arra, hogy az kormányzati döntés egyébként, hogy jöhetnek-e külföldiek, vagy sem, és az megint csak kormányzati döntés, hogy milyen mértékben korlátozza az egyén mozgás szabadságát annak függvényében, hogy mit lát célszerűnek az egészség fenntartása érdekében. Mm, nyilván nagyon sok szempontból összefügg a, a járványel és a kormányzati döntéssel a Liget projektnek a sorsa. Én azt gondolom, hogy a projekt megtérülése per, megtérülhetősége, az egy fontos dolog, de mindenképpen a, a habatortán. Tehát nyilván én személy szerint is örülök neki, hogyha azok a számítások, amiket a KPMG is elvégzett az elején, azok valós számításként rövid időn belül pont a szálloda használatból, vagy a négyterem használatból, az ideérkező többlet turizmusból ez megtérül, de az, hogy Magyarországon legyen egy olyan néprajzi múzeum, ami a, a néprajzi múzeum számára épül, vagy hogy a magyar zenének legyen végre egy méltó kiállító helye, egy zenei csodák palotája, vagy hogy a Városliget, mint közpark megújuljon, ez szerintem független attól, hogy hány turista jön csak emiatt az országba. Talán Pont a Millennium háza kapcsán, mondtam, nem olyan rég a kollégáknak, amikor itt a látogatottsági számokat és a kiállítás népszerűségét és a kávézót és az éttermet étteremnek a számait nézegettük, hogy ez, ha az lenne a feladat, hogy jegybevételből térüljön meg, tehát mondjuk egy piaci hasznosításnak kellene történnie, akkor ez mikor tudna megtörténni. És ez kicsit hasonló, ez mondjuk a Várkert bazárhoz, vagy számtalan ikonikus épülethez, hogy azt gondolom én, hogy ez egy... Ez egy fontos kormányzati szándék, hogy ezek az épületek akkor is újuljanak meg, akkor se tájsebbként égtelenkedjenek a városban, jelen esetben a Városligetben, hogyha kevesebben látják meg, akkor is megújuljanak, hogyha ez valóban nagy közönséget tud ide vonzani, hiszen önmagában az intézmények és az épület, a, a, a tárlatok és a Néprajzi Múzeum funkciója megérdemli azt, hogy végre otthont kapjuk. Um, Egyrészt szíves figyelmet be ajánlom, hogy remélhetőleg technikai hibák nélkül fog tudni lebonyolodni holnap 8 és 9 között a Bárzó horvát közti vita, amelyben kizárólag csak ABC és okból szerepelt előbb bálászló neve, Ajánlom szíves be. Um, A másik pedig az, hogy a jövőeti beszélgetésünket azzal fogom kezdeni amit most azért nem teszek fel, hogy fel tudjam hívni időben Falus András akadémikust, hogy vajon érdemes-e egy laikus, nem laikus újságírói kör számára arról beszélni, hogy hány forint per négyzetméter árból jött ki egyébként a, a Néprajzi Múzeum építése, amit egyébként a laikus újságírók, akik nem ingatlan fejlesztése vagy ingatlannal foglalkoznak, alapvetően a lakásárakkal tudnak egybevetni, miközben ezek egyáltalán nem biztos, hogy lakásáron mérhetők. Úgyhogy ez lesz az első kérdés, amit a jövő héten felteszek majd. Beszélünk erről akkor a jövő héten. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. állást. Én köszönöm. Szia! György Benedeket hallották, a Városliges ZRT vezérigazgatóját. Come on, everybody. A vonalban, Falus András. Azt kérdezem tőled, hogy evidenciaképpen kezeli, virulógus, közgazdász, politikus, én nem hogy még egyszer nem lehet megismételni azt, ami márciusban volt, mert az ország fenntartható képessége, aki ugyanakkor elolvassa a te írásaidat, vagy a te interjúidat, abban benne van az az önellentmondás, hogy ha bár izolált cselekvésekkel, mint lásd, használat egyebek, kézmosás, sok mindent el lehet érni, de azok az alacsony számok, amelyekkel Magyarország joggal büszkélkedhetett az év első felében, azok az alacsony számok csak így produkálhatók. És valójában most, amikor a, vár, a járvány hogy hevesebben tombol-e, vagy sem, ezt én nem tudom megállapítani minden esetre. hát ha az eget kéne képlelnem, akkor ott nagyon sötét felhők vannak. Mégis úgy beszél Boldog-boldogtalan, hogy ez megismételhetetlen, miközben én naponta olvasok arról, hogy mivel járt együtt az első lezárás, de az, hogy az akkor indokolatlan volt, arról senki nem beszél, csak azt mondja, hogy ez megismételhetetlen, miközben valójában arról beszél, hogyha te egyébként szeretnél valamit enni, és fizetést szeretnél kapni, akkor hidd el, hogy jobban járunk, hogyha nem ismétlem meg azokat az intézkedéseket, amiket akkor hoztam, de ha azt kérdezem, hogy én ebbe egyébként biztos, hogy nem fogok belehalni, akkor arra azt mondja az illetékes, hogy hát erre akkor sem volt garancia, most sincs, bár kétségtelen, hogy akkor úgy tűnt, hogy mégiscsak nagyobb garancia volt. Te ezt az ellentmondást, amelyben magad is megszólalsz, ezt föl tudtad oldani, és ha igen, azt milyen logikával tetted? Ö, tulajdonképpen azzal a logikával, hogy kicsit gyerek közelebb a telefon. Igen, most hallott? Jó. Hallom, csak ha közel jössz hozzá, akkor vagy jobban. Figyelek. ha így kihangosítom... Mert Nem, ez marom... az előző jobb volt. Igen, na, így, így akkor jó. most folytatom. Tehát Matthewhoz képest eltelt fél év. Ez alatt a fél év alatt 160 ezer cikk jelent meg a világon. Elképesztően ö, fokozódott az isteneteinknek a mennyisége, a mélysége, a minősége. Ö, én nem tudom vádolni a ö, hatalmat, és nem tudom vádolni önmagunkat, hogy mi jól megijedtünk márciusba. Ugye láttuk a lombardiai képeket, olasz képeket, majd a spanyol, angol és itt tovább. Képeket. Mindenki megért, mindenki bevonult a csigaházába, otthon maradt, ráadásul a ö, nagyon drámai felszólítások hangoztak el. Hát nagyon komoly rendszabályokat a. És nagyon komoly rendszabályok hatalom. jöttek létre. Na most ö, én úgy gondolom, hogy ma sokkal többet tudunk, Nőtt az a szociálpszichológiai érzékenység az embernek, emberekben, hogy csúnyán nézünk azokra a kérlekedési eszközökön, a vásálló helyeken, akik nem hordanak maszkot. Hogy mondjak egy példát? Én vásároltam pár napja egy ilyen műanyag pajzsot, amit tulajdonképpen egy cukrászdában Láttam először, ami ugye nagyon komoly uh, higiéniai ellenőrzéseknek van alávetve rendszeresen, és ott minden felszolgálón ez az osztrák... Eredmű... Majd akkor árul, de hogy hol vetted, mert az nekem... I igen, igen, tehát az olyan, mintha az ember hegesztene, de közben mégsem hegesztéshez kell. Így van. Nem egészen, mert a... Jó. Tehát azok a szikrák, amik egyszerűen azok, én szerintem ezt megkárosítják. Ez egy olyan... Azért mondtam, ö, hogy arra emlékeztet. Egy, igen, igen. Termékmegjelentést nem akarok a, van megjelni Na, tehát, tehát én fölvettem ezt, mentem az utcán, és valószínűleg rövidlátó emberek úgy nagyon csúnyán néztek rám, aztán mikor három méteren belül voltak, akkor ilyen elnéző, mosolyan nyugtázták, hogy ez valami új. Na, tehát magyarul egy szociálpszichológiai fegyelem, kultúra, mondhatnám, úgyis kezdett kialakulni a metrón, a vonatón, a boltokban, nem, tehát rengeteg ember hord maszkot. Megjelennek mindenféle ellentmondások ezzel kapcsolatosan. Hogy mondjak egy nagyon érdekeset, amit éppen tegnap olvastam egy nemzetközi a szem egy angol lapban, hogy a maszkhordás az majdnem hogy immunizál, tehát majdnem hogy használ abban, hogy az a esetleges víruspartikulum, amit kilélegznek, és ami nagy mennyiségben ott marad a maszk alatt, az belélegezve újra, mert hát időnként nem állta a lélegzetet veszünk, az kvázi immunizálja azokat a nyálkahártyáinkat, amelyik a légzőrendszerben vannak. És mintha azoknál ennyi az enyéb tüneteket, vagy a ritkább fertőzéseket nem csak azért észleli, mert másokat védünk, és magunkat is védjük, hanem pont ez. Oké, okay, akkor az idő végül. relatív rövidsége miatt két kérdést engedje el meg. Az egyik az, hogy... Ami a maszkhasználatot illeti, annak a hasznossága, vagy haszontalansága a kezdeti hónapokban, márciustól mondjuk májusig, vagy június elejéig, az mitől volt, mind itthon, mind nemzetközileg? Hordjunk maszkot, mert jó, ne hordjunk maszkot, mert fölösleges. Végül is az, ami akkor hullámzott, és ami mára kikristályosodott, abban akkor mi, és miért hullámzott? Hát, mert nem jó maszkban levegőt van. Jó, de a WHO az nem erre volt tekintettel? A és... WHO erre nem volt tekintettel egyébként. Ez a pajzs, amit mondok, ez ebből a szempontból jó és kényelmes. Én ezt értem, de Müller Cecília is egymásnak homlok egyenest ellenkező hát, dolgokat mondott. Hát, ezt hagyd, ne Ezt, ha erre, nem térek ki. Arról van szó, hogy azok a mikrocseppek, amik a a szájunkból, az orrunkból kijönnek, azok olyanok, mint egy utazóeszköz a vírusok számára. A vírus maga nanométer nagyságrendben simán átmegy a közönségesebb maszkon, de a csepecskék nem tehát fennakadnak, vagy egy jelentünk. de ha nap 24 órájában a teljes lakosság maszkot használna, akkor nem. a megfertőződések száma radikálisan csökkenne? Nem hiszem. Nem hiszem. Hát hogyha én most itt ülök egy, egy üres, üres lényegében, Lényegében üres helységben, már mint élőlégy, mentesz üres helységben, nekem most semmi értelme nincsen felvenni a maszkot, mert senkit nem bédek meg ezzel. Oké, okay, rendben van, de, de most oké, okay, nem ezt az esetet, nem falansztert akartam teremteni, bár falanszter annyiban, hogy amennyiben emberi közösségekben, ahol tehát ennél több ember van, mindig lenne maszk az embereken, akkor a vírusnak befelelgzene? Nem fellegzene be, csak tört része lenne az átfertőződésnek. Még egy pillanatra, ha megen, de visszatérek, akkor tudom, hogy egy kicsit tejengős válasz adtam az első kérdésre. Abban, hogy kell-e újra, ennyire, annyira szigorítani, mint, mint tavasszal, arra azt tudom mondani, hogy nem mi fogjuk eldönteni nem a politika, hanem a vírus. Szóval ez most nagyon furcán magzik, de ha a vírus vannak olyan mortalitása, tehát súlyos, akár halált okozó Hol van az a szint, hol van az a pont? Hát itt ezt az átfertőződési szkort szokták számolni, amiben egy, amikor egy embernek adomát. Jó, ja, de most kettő ugye kettő és három között van, és az kettő még és ő. Mag, három ebből ez még, ez ebből van. még a halálesetek száma nem következik. Ebből még nem következik, csak az esélye annak, hogy erre a vírusra elégtelenül válaszoló embert érjen el, az jelentősen megnő. Tehát sűrűbb a golyózápor. Tehát ebben az értelemben ö, ettől nem lesznek az emberek ö, ö, hajlamosabbak a nagyon súlyos egészségügyi következményekre, csak az esélye nagyon nagy, hogy és sajnos nem csak öregeket, egyre többet tudunk a vírus hosszú távú. A hatáson, ami például a szívműködést érinti. Egy előnye van ennek az elhúzódó járványnak, a pandémiának, ami tényleg borzasztó számokat az emberiség író történetében, mert valószínűleg a rímlő és a pestis, ami egy baktérium, nem tudtunk ilyen számokat nem fordult elő. Egy előnye van, hogy ez a néhány százezer cikk, ami megjelent, rangos, nagyon jó cikkek jelentő számban, többet tudunk. Például megtudtuk azt, hogy egy pradikinin nevű anyag szabadul föl a, a legkülönbözőbb sejtekből, és ez okozza azt a vihart, azt a citokin vihart, kicsi ellentmondásos uh amelyiket lehetnek ez könnyen lehetséges, de hiába van ez a 160 ezer amikor Falus András akadémikus azt mondja be kell vallanunk, hogy mindenkinek csak spekulációi vannak nekem is immunológusok, epidemiológusok, virológusok, világszerte de el kell, hogy ismerjük, nem ismerjük jól a vírust nem tudjuk a korrek választ a feltett kérdésre, és így tovább nem, nem, nem, tehát te az er... egyre jobban tudjuk szóval azért hát ez ebből az interjúból hiányzik Ö, rengeteg mindent ö, meg, Nem ismerjük a terjedését. terjedését. Nem nagy. néhány nem napja nem megjelent nem. interjú veled. Igen. Nem ismerjük azt, hogy mitől ilyen átkozottul virulens ez a vírus. Mitől megy ilyen gyorsan? Jó, de mi? azt se tudjuk, hogy hogy, hogy hat rá az időjárás, hiszen korábban arról volt hogy a meleg az... Aztán kiderült, hogy nem. Aztán arról volt szó, hogy ez most egyébként egy alacsonyabb e, megbetegedést okoz, e, és ha bár számát tekintve növekszik, és inkább a fiatalokat támadja meg. Nincsenek olyan komoly következményei, most pedig úgy tűnik, hogy mégis van. Tehát az egyik pillanatban kijelentett mondatunkat fél órával később cáfolhatjuk. Mert, mert őszinte akarok lenni. És a tudomány nem arról szól, hogy az ember kinstári negatív. Jó, hát ez ugye egyébként azzal is összefüggésben van, hogy egy akadémikus, egy virológus ilyen gyakran soha se szólal meg, hanem sokkal ritkábban szólal meg, éppen abból adódóan, hogy azokat a folyamatokat, amelyeket vizsgál, azokban nincsenek naponta novumok, itt pedig naponta akarják teljes joggal a népek, hogy novumokba avassák be őket, és a, a, a tudomány emberei ennek megpróbálnak megfelelni, de egy bizonyos mértéken fölül felsülnek, mert hogy maga a tudomány, maga a biológia nem így működik. Nem, a, a tudomány nem így működik, a, a... Tudomány, nem akarok filozofálni. Egyik kitélőm a falsifikálhatóság, a cáfolhatóság. Ez abszolút fontos. Ez De más, más te... egy normális szituációban való cáfolhatóság, és más egy ilyen koronavírus járvány idején? Csak következményeiben. De tudom, itt a tizedes De... és a többiek, hogy jönnek az oroszok, nem tévedtem. Igen. Igen. Amikor a major no, Tamás ő... mondja. Egyértelműen, egyértelműen azt lehet mondani, hogy az emberiség történetének egyik legnagyobb összefogásáról van szó. Amikor a globalizmust ezzel a csúnya szóval szídjuk meg ilyen negatív aszociációkat keltetnek vele és keltenek is vele, akkor tudnunk kell, hogy ennek csak globális megoldása van. Benne van a klíma is, benne van a, a, az, hogy például, hagymogyak egyet, én megpróbálok sokat tudományos emberek társaságában munkáit olvasni. Azok a nagy lapok, amik eddig csak pénzért voltak hozzáférhetőek, a cikkek Nature Science, el. ezek fantasztikus jó minőségű tudományos lapok, most hónapok óta minden cikküket, vagy majdnem minden cikküket ingyen letölthetővé. Teszik, teszik hozzáférhetővé. Ami egy, ami egy nyitás, nyitás arra, hogy a tudomány az közös, a tudásunk közös. Annyira nem ismerjük a vírust hogy én most mondok még egyet, ami a te e, iménti e, minősítésedet, hogy egyik nap ez, másik nap ez, mondjuk, még tovább fogja erősíteni. Lehet, hogy egy hónap múlva hirtelen ez a vírus elveszti a virulenciáját, a fertőző képességét, a klinikai következményt, nem tudjuk, nem tudjuk jól. És aki ezt nem ismeri be, az vagy politikus, vagy, vagy osztoba, vagy mind Te mondtad, hogy fizikailag most átmenetleg nem leszel elérhető, attól még a jövő héten, ha szeretnék, akkor megtalállak telefonom? Igen, persze, persze. Nagyon szépen köszönöm Szerintem. a rendelkezésre állást. Nagyon szívesen, szervusz, Viszont Falus András akadémikost hallották, az előbb integettem, de most már szóban is tudom mondani, talán még belefér holnap 4 8 után, és 8-tól pedig a Vita Bálászlóval és horvát Csabával remélhetőleg optimális viszonyok közepette. Most már csinálhatok bármit, hál' Istennek nem fogják látni. 061 0877, ha óhajtanak tőlem valamit ám legyen, ha nem, akkor ma valószínűleg még hamarabb felveszem a nyúlt cipőt, mint ahogy azt az elmúlt napokban tettem. 061-877-0877. Feel so good when home. Come on, baby, rock me long. Nu 877 0877 először. 261-877-0877 másodszor. 06 ha senki többet, akkor... Még egy perc, 25 másodperc van hátra ebből a számból, azt kivárom, és utána indul a petmeteni Last Train Home, amiben már én nem leszek a stúdióban.